Третата лекция – Василит. Това е същество от дълбините Божии. Както ви казах и преди, мистичен сирийски монах. Познавач на това, което е по-дълбоко от вечността. Той с времето много не се занимава. Книгите му, които почти всички горени, без три книги и половина, са голяма част от тях са наука за бездната, за безкрая. Него вечността много ни го интересува. Тя е ограничение на безкрая. Василит казва, моето учение е за един на хиляда. Василит е живял в Египет и тези дълбини неща ги е научил там. Според него, първото същество или Бог. И състояние на едно Постоянно откровение на любовта. Постоянно откровение на любовта. А що се отнася до благата вест за човека? Това е единствено гносиса. Не Евангелията. Гносиса, откровение пряко от Бога, което трябва да заслужиш. Това, което гносиса дава на човека, не могат да го дадат. Милиони евангелия и църкви, пак ще повторя, не могат да го дадат. Милиони евангелия и църкви, милиони свещеници. Откровението на Бога към човека е единствената блага вест, а не ограничените бедни евангелия. Досеща, че е отлъчен от църквата, пък за него това е радост, както и Боян. Казват такива неща са белик на огромна радост, трябва да празнуваш. Така, казва, аз нося в себе си само една Библия, това е Бог. Това е Бог в моя живот и плеромата, пълнотата, която Той ми даде. Това е моята Библия. Аз нося неизразимата пълнота от безкрая. Гориха книгите ми, защото смятаха, че учението за безкрая е страшно. Но! И аз така мисля, безкраят не е на място за нечистите съзнания. Написал е най-опасното Евангелие, но поради голямата му премъдрост то смутило тъй наречените светци и те са го нарекли. Прекален светец. Той ги е смутил. Те го нарекли опасно и понеже Василит бил безупречен аскет, това му го признавали, но се страхували от него. Безупречен отдаден аскет. И понеже те не могли да го унижат, го нарекли и така си го водят Прекаления светец. Тоест един вид някакъв странен човек. Живял в Сирия, Персия, Египет около втори век. Той е странник в този свят и сам го казва. Аз съм странник от безкрая. Аз не съм от Вселената. Аз съм от безкрая. Прекалено дълбок и оригинален мистик и учител. Не само светци се плашили от него, но даже и гностици. И дори една част от тях го изоставили. И минали на своите мадрувания. Василите Древно избран дух и както ви казах, той казва Моят дух е по-дълбок от цялата история на света. Моят дух е по-дълбок. В моя дух няма нито свят, нито падение, нито грехопадение. Аз съм дух от безната, а не от вселената. Животът на земята не е реален. Отвъдният живот не е реален. В вечността живота е полуистина. Тоталният велик живот е в плерома на безкрая. Великата пълнота на безкрая. Вечността е само подготовка за безкрая. Той е призувавал към себепознание, което е себезавръщане. Това става чрез гносис. И така, Василит, няма смисъл да се отричеш от църквата и от света, защото те не са реални. Трябва да се отричеш от всичко нереално в себе си. Истината никога не е искала от човека да бъде религиозен. Истината иска да бъдеш чист дух. Тук Той не говори даже за душа. Душата също е зависима и тя, ако не позная Духа, не може да влезе в безкрая. Тя ще остане във вечността. Както и да е. Друг път ще говорим за специално какво казва Той за душата. Човек трябва да бъде чист Дух, достоен за бездната. достоен за великата безкрайност. Правотецът е бездна. Той самия никога не се ражда. Всяка душа, която е получила тази тайна, гносиса, се превръща в поток от светлина. И тя може да се завърне в чистия дух, който е синът и спасителят. По природа отец е без корени, без място, той е чиста древна мистерия. Той създава корените, но Той е без корен. Той живее в тях, Той им дава силата да растат, но Той е без корен. Както сещам се, както казва Алхалач. Той създава водата, но не пие вода. Казва Василит, отецът го има, но в нищото. А в света Той прави само малки докосвания малки приближавания чрез гносис всеки който честно и усърдно тръгне към първото същество т.е. Бог слабостите, които са ниши сили ще започнат да го изоставят защото слабостите са своеволия паднали своеволия. Те могат да пътуват, те не могат да пътуват в себепознанието. Затова те ще изоставят усърдния човек. Слабостите са остатъци от прастари светове, останали негодни за развитие. И от милиони години те не могат да се извисяват. Те са стара паднала култура, на която е отнето себепознанието, т.е. извисяването. Всички тези, които не вървят усърдно и честно към Бога, ще станат сродни с тези слабости, с тези ниши сили и за тях е определен страшния съд.